Запоріжжя, 1991. Місто Запоріжжя являло собою дощенту вигорілий на сонці спекотний простір, де одним і тим самим тролейбусом можна їхати упродовж годин, так нікуди не заїхавши. Не без перебільшення стверджується в моїй таємниці. Перебільшення полягає хоча б у тому, що тролейбусів було все-таки два. Одним із них, здається, трійкою – і справді надзвичайно довго, так ніби дійсно в нікуди, їхалось уздовж проспекту Леніна. Але потім трійку слід було змінити на одинадцятку, а Леніна – на тюленіна. Хтось може добачити в усьому цьому якісь магічні формули або знаки. І все-таки ми мали свій пункт призначення. Ми висідали з тролейбуса одинадцятки, десь на хортиці, і потім певний час – повз територію якихось літніх дитячих таборів ішли йшли до Старого Дніпра. Це невимовно красивий річковий рукав зі скелястими берегами у найвужчій своїй частині на північному заході острова. Колись я вперше побачив його з вікна Сімферопольського потяга, і від спазматично-раптового бажання попірнати з його каменів у мене аж перехопило подих. Уявіть собі лиш цей закіптюжений потяг і цей задушливий, ніколи не провітрюваний, повний тухлих яєць-вагон і цю жахливу липку, у вічність розтягнуту радянську подорож до так само липких курортів Криму. Але ще раз про подих. Загалом у Запоріжжі того серпня мені часто, фактично щовечора, його перехоплювало. Ніколи раніше я не думав, що повітря – може аж так боліти в легенях. Зранку цього не відчувалося. Усе по-справжньому починалося десь із полудня. Увечері ж кожен глибокий вдих означав тисячі розжарених голок. Повітря так і впивалося в наші нутрощі всіма пазурями. Повітря було нашим ворогом і вбивцею. Здоровіше було б не дихати. У центрі міста – в невеличкому парку поруч з найбільшим запорізьким готелем. Інтурист? Чи це вже потім він став інтуристом? А як називався тоді? Були розбиті намети, в яких провадили голодування анархісти й зелені. Вони вимагали закрити коксохім. У середині липня восьмеро з них прикувалися ланцюгами до коксохімівських труб на оглядових майданчиках, і, напевно, отримали такі дози канцерогенів, після яких не живуть. У серпні ми побачили їх уже зовсім виснаженими, майже нерухомими і легендарними. Місцева влада, а відтак і преса, прозивали їх екстремістами. Вони притягали до себе перехожих, чи то запалістю очей і щік, чи то ранньоапостольською худизною. Деякі з них ще знаходили в собі сили дискутувати з явно накрученим проти них трудящим народом. Іноді їм вдавалося переконувати, без жестів, слабкими млявими голосами. Це був час перемог у голодуваннях. Це був час червоної рути, тобто неможливого. 19 серпня, дізнавшися про усунення Горбачова, ми з Небураком востаннє пішли на пиво. Ситуація здавалася катастрофічною, але слово «востаннє» слід розуміти всього лиш, як «востаннє в Запоріжжі». У тому ж парку за гінтуристом був такий собі цілком пролетарський пивняк зі столиками просто неба. І в ньому збиралися місцеві дядьки. До відходу нашого потяга на Львів лишалося з півтори години. Ми – «востаннє», Потягували Жигулівський, обмірковували гнилий поточний момент. Настрій присутніх видавався мені дещо піднесенішим від звичайного. Найкраще не шукати у цьому ніяких ознак політики, вирішив я. Будемо вважати, що в них день получки.